Nikuzuet eh Ibairun Ondarrabin se zorgundea egondu den urte batzuk honea eh pintxoekin e, isuarriskoa dela eta gainera eh haietako askok Goiribeleko pintxoak direla, es zan edut zentxoretan, ba Nikuzuet eh ba ederra, ederra da hola hemen Ibairun e, bai Ondarrabin gaiaderak hori bait garrantzua dela, denak laguna dela, denak e, Zagunagea eta denak rollo oso nahukagu eta jo ba, ba, baten batean baten bat irabazten badu. Nik uste txapelduna egongo dela e, bidazo aldetik kan. Iruelen egon artean egongo dide, bidazo aldeko bat, uste dut, ne ustez, oartzo aldeko beste bat? eta irugarri nahi zantekin bat? Bueno, e, gu hain dela oso do, bi urte dara ma gu pintxo mo bidan sartuta orduan, ba, gehiener e, aprotxatzen dugu txapelketa hauek ikusteko, ikasteko, jendeakin ezagutarazteko, eta oso ona hona dago, azkenian, bo, bueno, zuera amatetuz du pintxo bat, e, egin da oso Amodio askoki, baina bueno, e, oso ondia da. Gu nire kasuan beintzat gu jatetzea gehia gehiago da. Pintxoreen movidan sartu ginen ba pizkat E, momento hauetan krisiakin, eta ba, jendea nola urbildu zureta bernara ba, ba, e, palo guztitara pixka jo, eta orduan ba, irune mogitzen ari dela gastronomia eta movida bat, eta jendea esan du, haizu, hemen gaude, irun guakia eta irunen baita movida gastronomikoa garrantzitsua dago. Ba, jasken nian, ba, urtero beti da zaiago, baina sati jendia kartitu gauz berria, denak E, Lantzu dute gauza pila bat, eta azken ean pues, pasada bat. Ezken ba, egin hori, guri trufa ta ta hori eta honi guak asko gustatzen egin du. Eta azken egin du trufa antxeko zerbait, azken dirudi trufa bat bela, baina da, e, arrautzako gorringo bat. Baina truf asko saporekin, eta egiten du guntempura beltze bat, eta azken dirudi trufa izango daliteltza lehi. Eta egiten diogu ondarra, basa, basoko ondarra bezala, sagarrakin, zuakin, onjoekin, eta, bueno, pixkat, zapore asko izatea pintxoa, eta listo. Ze lehen gopintxoetan e, itxura biatu genuen, eta onak honean zapore asko izatea. Zaporea posa, trufana, onjoena, arrautzena, arrautzen bai izatea zaporea, eta, bueno, e, ogilla bai daka, bueno, zapore asko izatea, zapore onak, Eta itxura ez daka beste batzu, bezala kriston gauzak egiten dut dola Egin du basikoa, baino osapore pila batekin Eta, gara, bueno, hoin dizrutatze, agendia dizrutatzeko, eta listo Beti, txapelketa batetan, esan nahi dut, limiterik ez dagoela eh? Bagoetza bere kultura puntua jartzen dio, nigu uste eta ez dago kalamugarik Gero, onbe, betiko debatea, zer da cocina, eta zer da pintxoa. Hoi da, gero da gigeroa beste debate bat, ez? Nora ino iristen da pintxo eta nora non hasten da cocina miniatura, adibidez, ez? Hor danik uste hor dago la jokoa. Azkenian, e, baita ikusi behar dugu, hori bai garrantzitsua dela esatea, ez? Es? Guk egiten ditugun pintxoak dire, gero saldu desak egun pintxoak, zetik askotan bai egiten dituzu lehiaketarako pintxo bat, tabernan gero ezin dituzuela eman bere zaitasuna da. gatikan, eh? zaur du ngu koritza jatzen geha, ez erabat egiten deguena gure etxeetan gero saltzi izatea.